Ok, uh, pentru mine asta e prima tabără de adolescenți și, nu știu, de mult îmi doream și, sau lumea, când am mers în tabere, mă uitam la ea așa cu, nu știu, mă, mă uitam și ziceam, Doamne, ce norocoasă, îi, că are oportunitatea să meargă și, domnul o știu cât de mult îmi doresc să vin în într-o tabără ca asta și... Cu toate că prima mea tabără, am primit atâtea sargeni și mă bucur pentru asta mult, că îmi place să mă simt folosită de domnă și am așteptări mari din partea Lui și vreau să, cum a zis Sabina, să, să mă schimbe și simt că am nevoie de schimbare din partea Lui și mi-am deschis inima să, să primesc învățătura Lui. Știm că, și știu că fiecare dintre noi are nevoie de învățătura Lui în inima, no în inima Lui Pentru că asta ne face să, să avem o viață cu adevărat fericită Și o viață care să merite să, Ca la sfârșit să, să, nu, să nu zicem că am trăit degeaba Dumnezeu poate să ne folosească în viața asta mai mult decât credem Și să avem, și să avem un scop bine definit în ea și eu cred că Dumnezeu o să ne arate în tabăra asta cât de mare e El și ce glorie are și cât de mult ne iubește pe fiecare în parte. Și eu, nu știu, vă provoc să, să, să vorbiți cu Dumnezeu cu îndrăzneală și să-i cereți fiecare așteptare și să-i și să să cereți să lucreze în viața voastră în tabăra asta. Și vă promit eu că o să lucreze. Amin.